Bordako atetik kanpora begiratu nuen. Elorria biluzik zegoen. Urrengoan begiratu nuenean, lore zuriz beteta gertu zitzaidan Zoritzarrez, ez dut tartean gertatutakoa gogoratzen Patxi, ezkiaga. zenbait izan bat ucinesa hen azkena diwena itera oh, historia heriu aktardin zenantik zerdenekaitz ostadarrak hasi eta estea? Ederra oso. lertu egin zineten Nik uste, aldiro lehertzen zaretela, baina atzon nik ikusizintu uste dan, lehertzen eta hori izugarria da. Bai, aldiro da erditze bat, aldiro da lehertze txiki handi bat eta aldiro da poz ikaragarria. Koloreak transmititzen duen alaitasuna? Bai hori da ez, e, bilakaera bat da, azken batean e, eskeintzen ari garen generoa ikuskizuna eta bi koloretatik ba amaigabeko kolore festara, ez, igarotzen gara. Atzo iruran, plaza Gainezka, plaza Buelta ere bai? Bai, oso plaza zoragarria zegoen ezta, jendez Gainezka eta guere halaxe etxeratu ginen, bihotza aleitasunez Gainezka genuela, eta oso-oso gustora ikaragarri gozatu eta gozarazi izanaren pozarekin. Nabarri da izugarri ematen dezuela aldirok? atzualoa ikusi zintuztetan, ematen eta ematen, zer hartzen dezue? Bahartzen ari garen ada, satisfazio ikaragarria eskerrona. E, urbiltzen zaizkigun guztiek hori xe ez, adirazten digute. Asko gozatzen ari direla, gu ikusiz, gure lanketa jarraituz, biziz, sentituz, gure hausnarketak entzunez. Eta eskerrona, azken batean, e, eragin, ez? E, e, Egin dizki egulako e, eragiten ari garelako, hainbat sentimendu, hainbat gogo, eta askotan e, inkontzientez e, pasatzen zaizkigunak. Askok esaten digute ispilu bat ere bagarela ez da, e, beraien egunerokoarena, eta arrastu auzten dila. Emanaldi ez dela gure saioarekin batera, bukatzen ez, e, jarraipena duela beraien etxeetan, eh ba, binaka edo familian hurbiltzen baldin badera hitzegina egiten dutela ikusitakoaz, bertan lantzen diren gaiez eta emozioek ba urrengo astean zehar ere jarraitu egiten dutela eta hori oso se ederra da sortzaileontzat. Biar Gaztelu? Bai, Biar Gaztelun eta esango nuke jekitan inoiz inoiz baino bein, esango nuke Isana naizela eta ilusi ikaragarria egiten dit eh, Gaztelu bezelako herri txiki batean eh, generoa eskeinializateak. Generoa ikuskizunaz ari gara, dantza eta hitza oso ondo uztartzen dituen eh, ikuskizunak. Kimua dantza kolektiboa eta Ekaitz goiko etxea. Berjon dizuela? Bai, eskarik asko. Ori berada denen historia. Eriu kaitzeng etorri hitz ara hitzaren ahots ekaitz eta iratigoiko etxea teklatson mailan l eder da irrendakiekoa atal berri batekin gatoz ikasturtea estreinatuta atal berria estreinatu bai hala behardu ezta zahar berritzea hitz eta Pitz. Horti setan mendi singia tirik Oste... Etikasturtea visita batekin hasiko dugu Gaurritakan hementxe gurean eta zuenean betzaida urtazal egorratati dator Eta liburu ez eta literaturaz bai baina batez ere ametsez hitze egingo dugu betzaidarekin daren gaineko Bagoaz ez da geitz? Bagoz. Ba egun ho den ohi. zuri gertatzen zunekaitz e, oean nengoen LDR kine izketan ez dakit hargia piztuta edo itzalita genuen eta plasta burura etorriz zitzai den ez kontura ez ginen ari hortaz baina hitzak, kopetan, bekokian koxkox kos jo ho, zidan mutxur din ez dakit zergatek etorri zitzetan bisitan eta zalantzaz Bete sizai daan pentsamendua baotenekin mutzurdinitzak ze esanai zuen garbi oten nuen norbaitia zaldu behar banu banio ze esan beharko niokeen ze esanai ote duen desiatzen ohean bueltan iztegirik ez nere buruarekin e, erronka jolasean aritzeko eta baiztegirik gabe hasi nintzen nere buruarekin erronka jolasean eta alaxe sortu dugu hitz eta pitze <laughs> atala lehenengo hitza mutzurden izango da eh arte ez dizute eskatuko mutzurden hitzak zer esan nahi duen e, azaltzea baina zuri zer transmititzen dizu eh hitzak ez basen oekin go zer esan nahi duen ba zer izango zen idake eta kit eh esan ni ere askotan ez kateatzen aiz hitzen inguruan Itzak ikaragarri maite ditu dalako, eta aldiro saiatzen aiz ez, e, ez dakizki den edo esan nahi hirik ezagutzen ez dira den itzek, e, ze esan nahi izan dezaketen asmatzen, horretarako askotan, ba itzen osaketan ez, e, Bihatzen nahiz edo otxetan, e, sonorizazioan, e, nola sartzen den belarrian, zehira dokitzen didan. Eta mutxur din itzaren kasuan, esan aia jakin gozpanu, seguraski e, pentsatuko nukeen sustraizarreko edo baserri inguruan eta garei bateko Euskadal iztun, ez, bikaineek eh erabiltzen zuten hitza e, dela, ez, eh nolabait lurrin eta usain zaharrekoa dagoeneko ba galduta edo galtzear dugun hitz eder horietako bat eta ziurrenera urdin horri ere helduko nioke. Eta kitzer urdina, ezta? E, ba hori, lehen esan dutenagatik, ez? Ez hitzen osaketagatik. Gero esanaia fintzera doitzera, ezta kit iritziko nintzateken guztiz. Nek mutxurdinan ere buruan enzon eta txori bat ikusi nuen. Egan. Eta ez propio urdina, baina txori bat ikusi nuen. Txori izena barneratu nuen. Izan zileken, izan, zi izan lideke. Entzun, entzun. Mikel Aboak dioena. Aizego agaue pela Ilargiaren argi Mutxurdinak lelloetan Tellatu bi. Bidertzian zenbaikanta gau erdi zarnoari Argaineko zorgin zarra kenuka hilargiari Haizegoa gau epela hilargiaren argi Mutxurdinak lejoetan telatu bi. Bidertzian zenbaikanta, gau erdi zarnoari, Argaineko zorgin zarra, kenuka hilargiari. Ze hori da beste kontua, neure buruare galdetzen egana, nola iritsi da hitzau? Nere baitara, egunerokoan erabiltzen ezpadut, bere ere garbi ezpadut, non hilzatzen zezkigu hitzak eta mutxur hitza beste Hitz gehienak bezala, e, kantuetan ageri da gu kantu asko entzundakoak gara eta izan daiteke iturri bat, ezta? Bai, zalantzarikabe. Eh, kantuetan hitz asko biltzen dira eta orain Mikel Laboaren kantu hau e, edo kantu honetan mutxurdinez nuen presente baina kantua bere osotasunean entzunda eh bete-beteko lotura dauka, ezta, da? e, zuk baldin kantu honek erakin baldin bazizun, zuk e, mutxurdin hitza txori batekin lotu izanak. Izan ere, lehenengo estrofa honetan, Mikel Laboak naturari gora zarre egiten dio, eta natur elementu ugari daude, ezta, da? e, katuak, Ilargia lehioetan mutxurdinak diinak, izan litiak ezta, e, txoriak lehioan pausatuta. Aizegoa gauepela, ilargiaren argi, mutxur diinak teilatuan katubi. Baina ez da bakarra, eh? Bistabigarrenean Beredakiten soko batean Lau handre bat alarguna Iru mutxur dinarriak itzalean Hari sabal bat belaunen gainean Haredire, trukean Zertuten nuke nik jakin nahi Bitzalarekin bertze jaun dori Zorro adu biribila moko behar Raten tesutik egoki Sato batez oteren agoni Ampatua, ampatua, edertki, besta zelako zegunerriak, apain duan dian dian, edertki gazte giztan atuak, ez batxalatiki. Estabigarre enegun berean, laugatu zara nielu zehan, mainduzinu ba, zaltu kaljoginak, bulogia ezoatzi bidean, ikusi ditutik amez battean, akelarre, akelarre gainean. Mucho aitzakian kantu edarra jarri duzuet. Bai eta hemen ere, natura presente dago ezta da, Zorginak, akelarreak, eta bueno, alargunak ere aipatu ditu hor. Izan ere lagu andre homen daude festan, bat alargunata iru mutxur din. <hieres> <hieres> e, ze pentsatu dugu? Bazalantzak baldin baitugu, galdetu ingo dugu inguruan. Hori e, burutazi hori zanuelako, eta nola erantzungo dio godio mutxur dinitzari e, laburteko helederek zer bururatuko zaio. Eh, baitzaren arrastorik ere ez duenari. Ba, hauxe elederrek kontatua. Kaixo leder. Eixo. Ongietorri hitz eta pizta talera. Hitz eta piz. Gorkoitza mutxurdin. Bala nakizu zer dantzuk, mutxu urdine? Mugurdia. Mugurdia? Eta mugurdia zer da? Mutxu urdine. <laughs> e... Jan eiken da? Bai. Eta kolori urdine dauke? Ez, mugurdia. Ah, eta dendan saltzen dega Ez, landare eta jaiotzen da. Muuu mo... txurdine, muu mo... gurdie. Ah, Behiaren muztoko janari da. Eri, betxur ne jaten digun. Eta gozioa dago? Noi. Ma. Zer maten dago? Gozoki bat. Ha, ah, hor da, mutxur dine da, mugurdie. Gozoki batean itxure daukena, gorrie. Naiz eta bere izena, mutxur dine Ba, dirudi behia jaten dola, baina pertsene jaten handen Beraz, mutxur dineda, zerbait, gozokitsurakoa, gorri edana, jateko talantaretan jaiotzen dana. Eskarrik asko leder. Esarkatik. Aduu. Aduu. Pentsan ondik nore egin degun salto? Mutxur dinedik mugurdira. Uh -huh. Mutxur dineditza ez dakit asko entzuten dugu, baina mugurdia ere. Ez, yes, jende asko ketztu jakin, konmugurdi hitzazerde nire derrek badaki. Frambuesa. Frambuesari. Frambuesari. Esatentzai omugurdi, Euskaraz. Gozokia ematen den fruitu guixo goxo hori. Eta pertsonek jaten dutena, eleberren autan. Mm, ibilizara, galdezkazu ere. Bai, eta iazko ikasle bati. Galdetu diot, tira bere amari, eskatunioen laguntza. Iaz ikasle izanuen, ane, irizar segurarrari, ba galdetzeko, ea mutxur din itza entzunda zer etortzen otezitzaion burura, zer iradokitzen otezion, eta anek ez amak ere, josune rondok, erantzun digute. Ia zer dioten, ama alabek? Mutxur din entzundeten lenengo aldiz, ezautzen ezte deniz bada, eta perretxiku zen bat izan zitekela pentsaudet. Agian urdin horrek gibel urdin edo e, itze ezautzen detenez, ba olako es, ba, espezie berdineko beste izen bat izan zitekela irutu zait. Eta baita ere buntsu urdin, ez dakit e, buntsu urdin itzere bantzekoa dalako. Baina lehenengo aldi eda entzun detena eta e, ez, ez dakit benetan zesan nahi don. Eta ezkakintasun horren barrun, ba, betyuko nuke iztegi baten. Edo baita ere, e, ba, nere amai, edo, ba, euskaldun tzar batek aldetuko nioke haber ezautzen don itze. Hau, josunea rondok, amak kontatu diguna, hauixe, alabak. Bueno, ba, e, mutxurgin itze nik entzumenuken noin alte, talen igualdi izan entzunetenean, ba burrozait izan daikela e, izan propio bat ba hilandare, animali edo perretxikun batena zazkenen ba hoien arraza askon berri ez daukeu eta izan daikoa izaten ditue gaina gi belur ginen antzauke mutxur no, din nientzat antzartu diot eta aldun ba, pentsa duet ba, perretxikun inguruko ez ba, izan daikela eta bestela baita ba Animalin muturren bat edo animalin batean muturrei deitzeko forma bat izan daikela. Ze mutxur, oi ba, muturren antzartu diot, ta uldin batzak edo, ba. kolore natiko azta edo. Etzai, oesteeko korreio. Txori, fruitu, perretxiku, animali mutur forma, nik ez da Jolastu beharko bagenu, otz, otze, pele, bero, bero, RR er, jolasera jolastera, nunga biltza, Eppeletik otzerantze, sangonuk ezta? Ba... Entzunentzun en kantu berri bat. Amade mirase, surre jortik <totipatik> zahra, niben zahra. Me miras azul y yo te cazaba y me sobra porí la casa no oíta la casa no oíta la casa no Bekia pandemi du bisakoba kanik hoy beste do hale irena ke muchetik enoken ado, hainbeste doaineekin ez nauke mutxurdin. Eta hemen ere ze poza, ematen duen matenduen ba, bertso sorta edo kopla sorta bateko lehenengo bertsoa edo lehenengo kopla bakarrik ezagutud ikasten dagunean, ba, urtetara kopla sorta guztia entzutea eta ezagutzea, e, letrak zer dion aztertzea, hainbeste doaineekin ez nauke mutxurdin. Bai hor, garbixan bueno, jakinez gero, <laughs> esaten da ez, eta esaten duzunaren ilotik, bai, ilusio ikaragarregendit, hausia izango delako, nik ikasi nuen lehenengo bertso kopla, ama begira zazu, eta doinua, jakina, guke buruz, ba, lehen bizikoa, ikasiko genuen eta ondorengoak, ba, ez ez, eta ederra da ez, urte batzuen buruan, sorta osoa entzun, eta aztertzea. Eta bai, hemen eh, dotore esaten du, eh. Hainbeste doaineekin? Ez nauke mutxurren. Ez nauke mm, denbora Luzean Arzuan Miren Amoriza berria egunkarian egunere egunero ostabeak idazten eta 2017ko otsailaren 3an oh, hauxe idatze is izan. Isenburua mutxurden. Aizegoa gauepela, ilargiaren argi. Mutxurdinak lehioetan teiatuan katu bi. Mutxurdina, motz, bulba, eta urdinen iezuri batura umen. Orotariko euskaliztegiaren arabera solterona. Neskazarra edo keinu garraztua duen emakumea. Bada, asia izen baino latxirrita neskazar bat tentatzen eta ezkontzeko eta ez, ez kontzeko eskatu zionean neskaren amak dotea esigitu. Bertzelariak orduan errezeloze do ezkongaiaren iraganaz galdetu zion. Diru trukeala banaizenuk esaldu lehenago erostunik, ez altzaio azaldu. Erostunen faltan Madalenara joaten ai ziren neskazrak Santari nobio bana eskatzera baina Santak erantzuten die Buruaz, ñarnyar, ja no es ora, no balis nada, zer nahi du ze egitea, zuen denbora pasatua da. Pasatu zertarako? Oihukatu eiz zion neskaietako batek. Santarekin gobeituta agian Abadinora joango ziren gaurkolako egun batez. eta txibiliko Abadino San Blasetan, neskazarrak bentanetan, mutilzarrak engainetan, Abadino San Blasetan. Aizegoa Abadino San Blasetan Mutxurdinak Leioetan eta Gauregun Txirritaren eskolako gazteek, ez dakite Mutxurdinek zer esan gura duen baina bikoterik senarrik eta semealarik ez daukaten emakume helduak epaitzen segitzen dute Aizegoa Abadino San Blasetan Mutxurdinak Leioetan Neskazarrak bentanetan teilatuan katu bi Suretat italiko dut iluna Surezat eskuetan eguna Surezat Biotzeko laguna Zuretzat Bistuko dut ilargia Polita izan da eta? Oso bolita. Ahí se hago, ahí zegoarekin dantzan, katubidekin. Jolasean bukatu dugu. Bai, beraz Mutxurdin da. Neskazar, uh -huh. solterona. Bai. Nik e, duela Bizpeiru urte erabili nuen, eh Mutxurdinitza bertxo sorta batean, bereizteraz joazen bikote baten inguruan idazitako sortan eta, bai, mutxurdinez geratzeko, ba, holako, itz jolazen bate egin nuen, eta goguan, det, ordutik behintzate, badaki dala, mutxurdine itzazarten. Beraz, errimanetzen nuen behar. Erriman, Horregatik etzen nuen erabili. Errimanen nuen behar, ala ere ez bizateke, herrimatzeko hitz txarra, eh, mutxurdina, atxegina, gordina, alegina, berdina. Itz eta pitz bolita, joan daaz, da? polita. bolita. Izantziteken txori izan zitegen pertxiko izantziteken fruitu izantziteken animalia mutur forma ibilgara joan etorrian entzun ditugu kantu ederrak eta iritsi gara portura haste jas tudeneu neri jodit asteontan. Iaz zerk jotzen dizun zuri datorrenean. Ea ba, ea ba. Eta hortzen den. Eta egingo dugu, ikerketa lana. Eta zuk entzule itzen bat proposatu nahi badik guzu itz eta pizza talerako, ba idatzi lasai. Irati goiko etxea, abilda gmail.comera hitzu eta pizzataerako itzen bat proposatu nahi badiguzen zule idatzilaai irat goiko etxea abildua gmail.com helbidera Zatozia da ni gana Amentz, zatozia da ni gana Kolorez jantzia zatoz ni gana. Ametzak ikusten ditugunak Ametzak ikusi nahi eta ikusten ast ditugunak Ametzak ikusi gabe ikusten ditugunak Ametzak irudiak hitzak soinuak hotzak Amechak eskua luzatuta ukitzen ditugun horiek Amechak eskua luzatuta ukitzen gaituzten horiek Amechak ohi pianeskutatzen direnak Oe gainera saltu egiten digutenak Ametsak nondignartorren da... lotarako zer ikusten ez digutenak. Ametsak asmo a... egin egiten ditugu baina, Amechek ere egin egiten gaituztegu Mi Eta begira egoteak Ez du alio Mejorreia da gana Mejorreia ni gana Horai bai, horai bai, betzai da urtaz da, kaixotan geturritakara. Oso ondo eskerrik asko bai, dati egunon. Betzai da zer da, zer da ametxe bat? Uf, nik usten dut ala subjetiboaz da, ba goitzak e, ikusiko du era ezberdinetara, baina ametxak nik usten dut diela e, beste mundu bat, asteko. Gau da, hametxonak, hametxarrak, hametxarraeroak, hametxarriak, azkenean. Usten dedala gure fantasiakin bat datozten ba beste herrealitate edo mundu ezberdin batzuk. Eta zer da hametxegitea? Hametxegitea ba, nik uste dela zure buruari e, aukera ematea e, bidaia atzeko ez da. E, e, txodi bat izango bazan bezala aske utzi. eta bueno ea zeto topatzen dezuen artek <gülüyor> begira egon gaitaske bai eh? nikusten da ber beti ukibarra dauzko bankak lurrean eh? e, e, or, sendo baino bai bai bai egon geitezke bai ametxen bila, joan egin behar dugu ametxak etor daitezke joan etorrian dabiltza nikusten da biak batzutan junin bar da Edo adi egon bar da e, behaiek ikusteko ez da berro dauden alaiz, baino ebaita etorritxas ezkizun ikustenet. Ni asko izan ditut eta gero jaiki eta idatzi. <risa> bai, bai. Eta bakarren batek esaten badigu, baldin badigu eska hori, ametsutsa da? Bueno, baino eske azkenean e, bakoitza mundu bat gea Eta errealitate ezberdin badaukagu, ordun bea iru hitu iru hitza duke, "Wa, Jesus!" Baina zure igualez, ordun zukin bar dezu zu gustatzen dasuna o zuretzako edo hori nai dezuna. Ez dago ber beti bestei begira. Kontatu jazu zubaitzai da zenian hori, e, goizaldean jaiki eta korrika korrika kuadernoan edo eztekin non? Egin da zumena idaztera jaikitzen zaren momentu hortako sentsazioak ze gertatzen da hor? Ba, bueno, eh kasu hontan izan zen xiesta garai bat. Eta ba hori ba, batzutan ez dakizuri pasat zaizun edo entzulen bati. E, zaudela saudela hor erdia mitetan erdiez eta batzutan lo hartzen duzu berriro, baina beste batzutan ez konstentea ez da. Ba indezun ametx guztia iaia. Oroznik esan den, venga. Idatzin mag bezan idea bat ona ona ona. Da sol ideatzin mag, gero ja beste momentu batean eh ba sakonduko naiz eta bada beste istorio horretan, baino bai bai. Inbar da seitun bestela ametxa jo niten dira. Nikusten de diela momentuko gauzak eh izarguxoak ikusten ditegun bezela edo hola bai. Eh Ames sortu aurretik gehien amesten zenuena? Zertzen. Amestu e, fizikoki, begia kitxita erdi loaldi horretan, e, zer da? Bein eta berriro da, askotan edo errepikatzen zen ametsori. Ba, bueno, nik beti, bueno, lasaitu izan diten gauza bateta da ondartza. Hor beti izan begia itxi eta ondartza paradisiako e, batean egongo baniz. Bakarrik, ba hortik ba, kaioak edo txoriak eta ola, eta entzun olatuen e, joanetorriak eta haize e, hori, ez da, goxotasun hori, palmerakor mugitzen hori. <laughs> eta ames sortu ondorenean, zer da kiien amesten duzuna azken boladontan? Pruf, gauza asko. Bu, egun bako inek egunak eta egunak itza egiten. Ba gauza, asko azkenean ere burua eza geldik egoten. Orduan, astena iz, bai, gaua, naturan baldin manago, basoan, ze natura adan ere inspirazioiturri haundi tariko bat. E, begiak izten ditut eta etortzta izkit, ba, mitologiako gauzak, etortzta izkit, e, pertsonea itxu batzuk, eta, bai, gero da hartu eta idatzi, ideiak. Baina, azkenean, e, batzuetan tontamente, osean, e, june ondartzara, ikusi igual ala batxo bat eta ital e, jolasten, eta jaurrekin ja ideia bat etortzen zait. Ta gero da, ba, e, lantzea ideia hori. bai. Umetan zaren nahi zuen, betzaidak eltzen zenean? Uh, Zer ekin egiten zuen metz? <laughs> <laughs> bueno, ba, beti zanez nahiko artista, gumia tartean eta ni naiz nun izan ba dantzaria, beslaria, eh aktoresa, bai fiskaatu orrela. <laughs> eta orain zer izan nahi du betsaidak? Bihar. Ba, oraintxe bertan iten nahi izena. Oso oso gustora nago eta hemendik segi nahi dut hemendik segitu aurrera aurrera. Atzo adibidez ondartzan izan ditzen eta Zagun e, Marea Basua, eta oinezibiltzen, eta nire eunien... E, e, Oinatzak du ratzak, ez? Oinatzak, bai, e, utzinitun, eta zen, guaz, zepolita. Hau da, indeten bidaia, ja? eta hortik horrea etorriko zeiten. <laughs> nire egon lagauzak. Bai. <laughs> Disco kaleak gure sustraietareño eustea zaila den ametxetaraino. tareño isarecentzeli balkoietan itsalak haizea kaizean era mamun instalak zaginak Des de desde una vez da primavera e eh! gramaremos eh! mas momentos eh! eh! de masavi sombras da sempre amlas da sempre som las historias cansan forzas tota que... ondartze gun zeragarri batean betzaidak bere oinatzak hiltzatu zituen hondarretan eh, eta hor ikusi zuen atzean berak ordura arte egindako E, bidea eh kontai gozu betxe dagoazen atzera atzera goazen ume gara ira lotura zenuen zu ume hartan eh ipuilekin e, sormenarekin e, artista zenien artista izaera horrekin ba bueno beti danik e, musika entzun nere etxean asko entzun da musika eta orduan ba entzun kantatu eta hola <laughs> eta seitun hasten ditzan dantzantzen dantzatzen eh Azken finean e, musika jartzen ziaten, da antzatzen hor no? jende guztian aurrean. Ez Esnau, naukan e, ume guztiak bezala, ogeienak bezala ez naukan lotxarik. Hori da neri asko gustatza zaitena e, umen gauza bat, ez da. Eta e, bete gustatu izan zaizkitipu in ilustratuak, e, teo nantzekoak, <laughs> detaiez beteta daudenak ez da. Eta Poliki-poliki, ba, bueno, ba, aurrera zoaz, nik e, baleta ikasi nuen, euskaldantzak urte mordo batean, saloiko e, dantzak baitare, e, lego horretan egiten da festetan e, playbacka deitzen dan ikuskizun bat, eta horre urte askotan parte hartu dut. Egia da gero dauketera pixka bat, medo esteniko esateana. <laughs> Baino asko gustatzen zaitazkenean, e, motibatzen dizunean gauza batek, aurre egiten dezuzta, honke barrutik aizki pasatzen egon. Ta, ordu, neretzako musika adibidez da arna sartzea bezala, nik e, denetik entzuten det, e, azkenen neretzako da bizia, e, ondo baldin bazau de, ematen dizu goraka ondi bat, e, treste baldin bazau de, ba, igual ba, lagundu iten dizu, edo gorakare egiten dizu azkenean, e, neretzako musika da e, emozioak bezala. Eta idazketari buruz dagokionez, E, egia da e, eskolareengatik eta askotan da ba, oso gusta ez nuen irakurtzen zenen niiten dizue orain ez dadaki baino lehen behintzet behartu ez da hau eta irakurri daukizu dakizuta punto eta claro <laughs> denak ez gea berdinak ordun, e, patxiri gustattzea dake mireni ez taneri bueno, erdi erdi ordun. Eta nera bezarotik aurrea hasinitzen eh poesia idazten. Ni beti dani poesia idatzi dat. Eta gero ere baitare konturatu naiz e baitare idazten dituela, ba txikiak edo pasarteak e, gertatzen zaizkiten gauzak. Orduan oraina ere naiz konturatzen behar bada lehenagotik datorren gauza bat dela, baino orain dela gutxi arte e, ez nitzela jabetzen, ez da. Hai. Noni dazten zenituen? Poesia, poema hoiek eta ipuntxiki hoiek eta ba. e, fisikoki, Gaur egun, e, batez ere dira, erabiltzen dugu esku artean, e, e, askok naiz eta e, arkatzerako eta paperako autuek giteunten, orduan denokitazten genduen, e, e, kuaderno, paper edo dena delakoetan, e, zuk zertzen nuen esku artean. Hori zaintzen zen nuen, ba, ondo sentitzen nintzen, Ba, kuadernoa lakoa talakoa bazen, edo zen horritan idazten nuen, edo eskura nuen, edo zer engainan eh, jartzen dintzen buruan ituenak eh, papel eratzen. Ba, beti neukan kuad, eh, kuaderno bat, baina adibidez ba, ba makin zo zer edo lagun, eta segituan etortze zeiten, ba, itzen bat, edo zerbait, orduan, zuk esan dezuna, <laughs> bertan nuken, papel txobat hartu eta idatzi. Eta gero bai, joan hitzen, poliki poliki, ba, ordenara jura pasatzen. Baina nere ustez, behar beharrezkoa da fisikoki zerbait izatea, ez da, e, azkenean, e, bere xarma dauka, e, zuk idaztea, ba, arkatzarekin, boligrafoarekin, papel txobatean. Eta gero bai izan ditut, e, zen ere barroko lanketa batzuk egin ditut, eta kuadernotxo berezi batzuk... ba, E, bere azalarekin zeo esan nahi didatenak, ezta. Ta guaineretzako altxorrak dira ze hortik gauza asko ateradai bisket, <laughs> bai. Lenguan baten bati irakurtzen nion oparitzen dizkitatein kuaderno politak etain kuaderno ederrak ni motivatzeko eta bertan lasai asko hidazteko eta beldurre ematen dit. Kuaderno polito hiek e, nere letras zikintzeak edo edo zirriborratzeak edo Baina azkenen bizitza bezala egia da batzuetan, batzuetanpen ematen digutela gauza batzuk ez da baino kusten dut inbarra dauko da hor gure xrma jarri edo e, azkenean ikusten dut barruan daukeguna ustu egin behar dugula eta emozio guztiak dira honako Azkenean, ba, egunak bezala, eguneroz gaude ondo, Osa, ez gaude berdin. Orduan, bai, inbarra daukau Zirriborroak egin, edo marrazkitxoak, e, azkenean, gero gila da bakoitza, espresatzeko era ezberdinak dituela, ezta batzu pintatu egiten dute, beste kaoz, beste batzuk idatziz, argazkiak ateraz, bai. Denok hartzen dituzten liburu berdinak irakurtzen, baina patxiri gustatzen zitzaion alakoa, Miren eta bestelakoa zer gustatzen zitzaion? Eh, irakurketan bere tokia ira bat aurkitzen etzuen betzaidari zer gustatzen zitzaion irakurtzea? Ba gehihenbat nereiteo. Hori daukat buruan. Teo, bueno, sereen azkenean ni oso bisuala naiz. Eta guain idazterakoan ere eh irudiekin hasten e, naiz idazten. Orduan niretzako teo zan, bua, Zaten, bua hemen dago, ez dakiz, hemen dago, beste, e, buskandoa gualire baita. Horrek e, bueno, or ez dauk edazko idazita, baina, bueno, gero higia da, e, ipuin batzuk, ba, bai pixka bat, e, ba, kogoko bezala nituela, adibidez, e, Iñaki Zubeldearen txerramarudun, uh -huh. Eh, gero ere baita da ezon. <laughs> Parri baina bueno. Eh, ondo izenburua, baina eh ustendezala eh ai bercholaria eh Laskoakoa. Eh, Laskoa bai, eske etorri zaitil bere irudia, zeren ETBN ere ematen zituzte marrazkiak eta horren bizitza ere, ba, san ona. Bazakit komikoa, edo, bai, azkenean, hola, pixka bat. E, egia da, bai, guztatzea izkitean pixkat komedia zaukatenak, edo ministerio puntu bat, edo, bai. Horein gutxi konturatu nahez orduan egiten nituen ez, ez, zenion, e, non dignorabilidad arte horretan? E, oker ezpanago, Europan zehar egin dituzu e, urteak zerkera mantzintuen? <laughs> bueno, Beti zanets pizkat. pixkat, e, ipur de, e, bueno, ipur de, lúa, ez da igno aztenan eh culo inquieto verder aztenda. Eta e, nik beti euki dut burua kanpoan. E, e, e, eh, euskitzuntza hitze egiten ditut. Eh, musika ere baita beti eh kanpokoan, o sea, denetik entzutenune, euskaldunare baita ere, baino errialdez berdinakoak. Orduan, beti gustatu izan zait bidaiatzea, bidaiatzeak Gauza asko eman dizkit, horietako bat da nere burua eta ni, nahitzen bezala zabaltzea, ez da lehen nitzen itxiagoa. Hor <laughs> duan, e, ni gauza asko ikasi ditut, e, horietako bat da magisteritza egin nuela, bueno, gauza asko. Eta kanpora egonitzen ortebete portugalen bizitzen. Zeren, bueno, niretzako <laughs> Portugal da, e, nik beti esan dut, Euskalduna Euskaldu jaiotzez, eta errenago, oizi baietz, adopzioz andaluzikoa naiz, zeren familia daukatan, asko maite ditutenak, eta gero, bigarrengoa edo portuguesa izango nitzeketan. <laughs> bai. Zer da saudadea? Saudade da faltan botatzen dezunen norbait edo zerbait, bai. Da oso emozio indarchua horrein oso kostientenaiz lanzaia jarri dizuda, lazukala esan didazu, baina nik etzen txudan ezagutzen eta eznekien musikak horren beste e, bizi arazten zaituela, eta musika horren beste bizi duzula. Bai. eta irukantu eskatu nizkizun, eta esan txunean pufa, jarri dizalakezun, harik edarik zaienetako bat jarri dizu, bai. ba, beste mordoska bat aukeratu nitzakelako, edo aukerak eta bere egitea zaila egiten zaitalako, baina, bai. egin dezu lanzaiori eta Zaudadez solta daukeratu dezun kantuetako bat. Gaurain gutxi gora bera badakitz dardatik. Ah, bale. <laughs> Nola iristen da kantua, unhunez ezagutzen dezuen, men, portugalen. Ba, begira, nere hamak egiten du e, m, ala hijatetxean, etxegaraten dagoena. Eta, bueno, nik egona ez, ba, oso oso gaztetatik, uda, uda, udetan lanean, aste duetan, gabonetan, da, oda. Eta egia da, hasieran, E, gorroto ez, baino esaten dio namai. Aber, ama, zergatik itzen barra die ni jendeari? Portugesez, euskalerrean gaude. Euskaraz edo erderaz itz, egin dezatela, ezta? Edo ez, gehiain ez jota. Baino gero onik ez dakiz zergatik hasitzen zaiteen eh apasionatzen, ba hizkuntza e, be, bera eta pixka bat kultura. Orduan asinitzen nik horrikasten itz batzuk, eta gero nire kabuz, ba musikaren bitartez, e, e, marrazki bizudunak ikusten, eta hola portugesez. Eta neretzako soaleagarri izan da musika, portugesea brasildarra ere baitare ez, entzuten dituz beste batzuk martxo sogoak, ibete sangalo, eta mm. olakok. Eta, e... Ondo etorri zait, banik e, ikusteko zezdeten ulertzen, zeitzak ez dituten ulertzen, eta barneratzen. Ta gero, saiatzen kantatuz, <laughs> bera hibezela, e, entonazioa edo hauzkatzeko aus, e, modua, bera pixka bat e, ikasteko eta egia da orain, e, baitarean bizita gero, jendeak saten ditena, baino, Zuportu eza zea? Eta nik ez, euskalduna naiz. Eta <risa> niretzako hori hori bat da. Azkenean, zeren niretzako e, laskizkidan hizkuntzak nahi dut ikasi alditu da noberenak, ze bere, berez oso bestela, e, belarira mine egiten didate. orduan duan, bai. Kantunak zer du berezia? Ba, niretzako fadoa da, e, portugaleko ba, musika tipikoaz da, eh? Eta berezia daukaba, bueno, nik ezagutu nuenean kantu hau esnitzen ari oso momentu honenean pasatzen. Eta indarra eman zidan, indarra eman zidan, eta fadoak gaineraz dauka hor melankolia kutsu bat, baino da oso potentea. Edo zeinek ezin du fado bat kantatu. Eta, bueno, maritza niretzako oso e, abeslari ona da, bai? Saudades tuas Fui plantá-las No meu jardim Porque sei Que assim continuas Aqui Bem juntinho a mim E cantando A saudade Eu sei Algo que Há de nascer Se tristeza Eu semeei Hau ver, eu enganfasdar E todas as ervas daninhas à volta E o que vier, vira lembrar O que é vida preta, saudade sulta Chegar Outras memórias Felizes E o vento Que nos vergar Não nos vai Quebrar raízes E cantando Eu sei que Fica A saudade Vem aqui E a esperança Que nos dá vida E em mim não terá o fim Sei que vais esperar por mim o que houver, eu tirar, em Todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar O que a vida prenda, solda, solda E sombras que houver, eu oio afastar E todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar Soldat, soldat, soldat, soldat, sombras, iku ekia, oito te irar E todas as ervas, tendinhas á volta E o Timurier, vira lembrar o que a vida prende Soldat, soldat, e soldat, sombras, kia, oito te afastar E todas as ervas, tendinhas á volta zer gertatzen da betzai, da, alako momentu batean kontzientzia hori hartzen dezu. E, nik idazten noen poesia, idazten toene e, gustatzen zait zaitau egitea, hauegin nahi det, alako momentu jakin batean, horri heltzen diozu, hau da, ametsori gauzatzen hartzen zara da. Ametsori zeure egin eta ametsori gauzatzen hartzen zara, alabaldin bada. Zer gertatzen da hor. <laughs> bueno, egia da... E orain dela bi urte torriko da aita hilzi zaidan egun bateti bestea Ni kanpoan nintzen eta bueno e, nire txako izan zen kriston <laughs> ban patekoa e, fuf baino kristona, eh? ez dezen ditu olako minia inoiz eta orduan e, torrin barri zan nintzen e, etxera eta bueno etxean laguntzea eta bata beste eta ez nekin zerregin egia da Eh, argitaletxea sortu arte ez nekiela nere bizitzekin zer egin. <laughs> Asi de batzuk, ez dakit, ba ikasten dute seitun lanean eta ematen du gustoa bizi direla eta aupa, hala balin bada. Me ez nekien. Orden esaten zeingo de zeingo de toda buruai eh ematen. Se betia una espiscada descolocatuta bezela. Eta asitza zaidan inspirazo pila bat etortzen, pila, pila, pila, pandemiasi aurretik, eta pandemian pila bat idatzen duen. Eta esan hon, bua, hausen nahi dut egin. Claro klarissimo. <risa> eta bueno, orduan, asinitzen pixka bat argitaletxak topatzen, kerketa lanean, eta lan batzu bidale dituen eta bueno, pila bat... Em, E, tardatzen dute kontestat e, erantzuten, erantzuten badi ditzute, gaineraz pandemiarekin okrago, batzuek ez dute lanik hartzen, eta barretan makisan zidan. Venga, ingo deu! Orduan, hasi informatzen, ba nola sortzea dago, zer egin behar dan, zer behar den, eta oraindik ikasten naiz, zer mundua handi bat da. Eta nerekabuz e, e, ilustratzaileak e, topatu nituen Instagramen eskerrik, Instagrami, eta horrela sinitzen, poliki, poliki, eta nire kabuz, azkenean, hori. Pauzoz, pauso, betzai da zeu, lakontatu eta jarraian, jarraian, badiru txikikeri bat kontatzen ari zela betzai da jartzen da, idazten, e, idatzi egin nahi du, eta lakomomentu batean ikusten du, biderik e, egokiena, eta biderik betegarriena azuretzat, argitaletxe bat, e, sortzea dela. Bai, e, Nol, nola asten da bide hori, bazen nion, eh? e, ikertu, informazioa bilatu, uh -huh. nola sortzen da. E, e, argitaletxe bat eta nola hartzen da zuera bakiori, bai, neretik egingo ditut. Neureak nere etxean kokatuko ditut, eta beste bat zui, irekiko ditu gainera nere etxeaz, da? Bai, <laughs> horretan izan ez askotan, e, oso hausarta edo, bai, kanpoa juteko ere baita ere, gero uki ditu nere beldurrek eta goza, baino bai, nere tenen zeo zer nahiz, pa, Ta ingin behar da, beti izan ez oso saiatua. Orduan, e, nere e, nahi bat ezta sortzeko argitaletxea e, beti izan da e, neretzako ipuinak dira nere umeak bezala. Nereak eta beste norbaitenak hartzen bat ditut, ume adoptiboak ebaitare. Orduan, nahi ditut gauzak ondu egin. Orduan, ez dit balio edo ilustratzaile edo edo zen ilustrazio, Geyo, oza, edo zen ilustrazio, gezdi balio. Hor duan, esan hon, ba, nerea sortuko dezea, askotan igual esaten dizue bai, hartzen dizau lana, baina guk pepito eta pepitakin lan egiten dugu, eta nere igual ez dit balio. Zerena, esan dizuten bezala, irudiekin lana egiten dut, hor duan, ez dena iautsi ez da, uh -huh. ideia hori edo daukatena. Eta... E, ba hori, ba, sinitzen pixka bat informatzen, esan dituten bezala, e, bueno, lehenengo nere lan hartu, harmanetan e, jarri e, ilustratzaiaarekin, adostu, eta gaineraz eskerrik hizkuntza dazkiten, porque <laughs> gehiena kanpotarrak dira, hori ingelesa behar beharrezkoa da, eta pixka bat egiten behaiekin, baina ondo iruditzen zaien, ez, gero kontratutxo batin inbarra daukezu, Ezaba, bueno, ja lanean hartzen zara eta gero ba eh lege gordailua e, ISBNa, gauza asko legalki gauza asko. Gero egia da eh hemen dagoen enpresa bat goieki, nenortizian eta ber, beraiekin harremanetan jarrien ditzen bat ikusteko nire proiektua nola aurre egin, ez da e, ba zelauntza dauden, zer, gauz, zer gauza behar dituten berdituten, gauzak, bai. Tabuleko biko Izen abertzen nuen, ezin zitegen beste ah, izen bat izan. <laughs> izen arikin gausaba. <laughs> Lehen gorteko udan, egon hitzela, e, urretxuko bueno, urre mutil batzuk daukete gaitxiken. E, mm -hmm, e, e, bueno, e, Ikusentunezko dauzion bai, eta... Bai, eta bueno, oso jatorrak, nik egin bat batekin tratua daukat eta oso oso jatorrak. Eta ba, berarekin hitz egiten, nio porretan negoen eta zateziten, bueno, dominio bat behar deu. Ta, nire idea zan beste izen bat. Eta, ez, oi ezinda, edani, oi, eta, oi ezin da, eta ni, oi, eta oiz, zeren, ze, e, argi ez aukadanean zerbait, da, ba, musikana bezala, egun batetik bestea benga, iru musikatani, ii, nola berdik, <laughs> orduan hau berdin. Eta, amez gileazken finan, ba, ametsak sortzen ditudalako dalako, ez da, e, gure lema bezala da, amestu bidaiatu eta ikasi. Du, nikusten dute, irakurtzen dezunean, ja beste realitate baten sartzen. Za, amestu egiten duzu borden, amestu gile. Bueno, badaukagu argitaletxea, badaukagu izena, eta baditu gu ondo zenion bezala, e, ilustratzaileak zuretzako e, ezinbesteko garrantzia duelako irudiak berak. Bai. E, irudia bera norri zan behar da, itza bera norri izan behar da, eta elkartze horretan ba, ba sortzen dutena, Ba, potentziatu egiten du horrek ez da. Bai. Eta hortan laguntzen dute, bakasuntan, batetik hizkuntza jakiteek mm -hmm. eta eta sare sozialek ba, mundura zabaltzen zaitu ustelako. Bai. Zerto patu dezu eta zeren bilazen biltzan. Zer zure argitaletxe propio izanik, e, ba, zure argitaletxak zure marka du, zuk garbituzu, e, argitaletxe horrek izango dituen, ezaugarriak Eta argitaletxe mm -hmm. horrek argitaratuko dituen liburuen, ezaugarriak zeren bilazen biltzan ilustratza ebako mundu bada, Mm -hmm. Baina zuk naizen ditun, orain arte kontatu dezunaren arabera naiz zenun xetasunak naizen diuzun koloreak naizen niton zerren bila zenbiltzen eta bai. zer <laughs> bueno, e, topatu duzu ilustratzaile horietan. Ilustratzailedan topatu dut lagunak Azken finean nik beti esaten diete bueno, nik esaten dizuet gauzak nola egin gero zuen magia nahi dut bertan... Eta nik ordain du harren, ba nahi dut laguntasun bat sortu ez da, e, azkenen ni horna oz eo zer behar baldin badute, beha baitare, eta gero sare bat sortzen deu, eta gero errepikatu deike lana lanaberriro, beste istorio batekin, eta bar. Eta, guaina e, aztuin zait esan diazuna. Ba, ez eren bila naizen, on ilustrazioetan, eo zer dute berezi, hamez vale. e, gilea argitaletxean argitalatzen diren liburuen, Irudiek zer dute berezia? Ai, eskerrik asko iratizke. Eske asko hitz asko dira. <risa> vale, e, nik e, beti 20enetan topatzen detena da kolorea, bizia. Zeren desatende bizi gauden bitartean ba, kolorea berdegula, laitasuna, biziak, ezta? Aber, e, lenesanetanen emozio asko daude, egun guztiak ez dira berdinak, baino kolorea da, wow, iten dizuta gainaz, aurretan gehiago. Zeren kolorek deia da hartu egiten edo mm -hmm. bai? Orduan kolorea topatzen topatzenun genetan egia da, ipuin badaukagula gaua itzena duela, gaua ariburuza, orduan ez daude <laughs> kolore asko baino bestela, bai kolorea, bizitasuna, eta gero bainik beraien lanak ikusten ditut iztarra orduan etortzen zait e, historio bat, edo ezerrez. Orduan esaten de, bau, badauket historio hau, jundeik zurekin e, baitare, ea ilustratza jariare guztatzaion edo, erakartzen dion ez da, bera ere gustorago lan egiteko. Itzegi guzu liburu ez? E, Iratzu dituzune liburu ez, amertz argitaletxeak biltzen dituen liburu ez, adiz gaua, hmm. liburutik hasi gaitezke, e, zer kontatu nahi zuen. Betzaidak ba. eta liburu ederrori esku artean hartzen duenak, Bai. askori kontatu gabe, irrika ere sordezagun, baina zer topatuko du gaua liburuan. Ba, bueno, gaua da aspaldi datzin nuen olerki bat, e, da, bueno, dan bat basoan dabil eta galdu egiten da. Orduan, hotza hasten du, beldura, eta, bueno, ez dakigu iritsiko teda ez... Topatuko edun zerbaitala ez, nola kudeatuko duen beldur hori, edun pixka bat hori. E, prologo bat daukan ere lagun onbatena, e, pixka batala e, maite du gaua aurtzaroan, e, nera bezaroan, da dazartzaroan. Orduan, helduek ere irakur dezakete eta ikusi ean non kokatzen duten beraien burua ez da. Eta da e, ilustrazioari dagokionez oso oso polita, E, jende guztiak esaten ditu orain goz. Eta neska honek e, Poloniakoa dala, Monika, e, jolazten du asko itzalekin. Eta oso oso polita da. E, orduan, ondo ikusten badezu, bai ikusi deikezu igual animaliren bat, edo da oso oso polita. Oso, bueno, magikoa, niretzako. Lehen aipatu dezu, e, betzai da, e, bostizkuntza dakizkizula, bai. liburu... Argitatzen aizen liburuak argitatzen aizela 5 hizkuntzetan. Bai, ezik bat, bai. Bai bai, 5 hizkuntzetan aurrentzako oraingoz zeren, bueno, nedetzako oso so garrantzitsuak dira hizkuntzak, e, gurea propioa galdu gabe. Eta bai, zeren iten dizkizu ateak ireki. Ateak irekitzen dizkizu eta ni beintzet sentitzen naiz. Eh Era bat e, aberastuta, nik ikusi dizket eh ba bai eh musika entzun, irakurri hizkuntza askotan. No, ordun niretzako da wow. Neri asko asko gustatzen zait. Bai, ordun garrantzia ematen diot eta ebaitaren naidetelako gure lana alik eta zirikitu guzti edo zirikitu bilentarira iristea, bai, iristea azta? bai, bai, mugatu gabea. Bai. Burrun batxoria Euskeraz. Bai, hori da bai, Euskerazko bakarra, zere, bueno, bilagunen omenez eginda dago, hau eta esan zidaten, bua, Euskeraz bakarrik eukitzen maizu, eta zen, bueno, uraingoz, bai. Azken finean, Euskal Herriko ondartza bat ateratzen da bukaeran, oso jende gutxi dakila ze ondartza den, eta, bueno, e, pixka bat joarretzen du Euskal Herria eta Mexiko. Uhum. Animali baten bitartez, gero e, tokia lorategi bat da, eta bueno, da detaiez, kolorez, beteriko oso oso ipuin polita. Bai. Arroxa, horia, morea, bai. e, Hor ikusten da diozun guztia, berdea, urdina, ez da horre mm. elkartzen dira koloreak eta horrek transmititzen du. Ba, zenion bezala, transmititzu nahi ezun e, guztia, bai gai aldetik, embazioak, bai. e, natura, ingurumena, eta baita baloreak ere ez da. Bai, e? zeren guzai atzen gea e, ipuin bakoitzarekin, e, bueno, aurrak eta helduak ere ondoen gozan, <laughs> kontzintzia pixko da pisten ez da, guretzako, bueno, guretzako esaten de pluralen, e, garantzioak diren gaiak, gauan esan deu beldura, eta belduraren nola horregin, eta borren bako txorian izango zen, egin, Natura eta maiti ditegunak zainduen bark ditegula ta Bizkaiatere erakusten dietu aurrille baita ere esp e, espresatu edo adirats egin bark Zeren, bueno, e, beti esan da, Euskaldunak pixka batotzak ehala, eta hola. Eta nik esaten dut, eta espalditik, eh? nera eta bizi zeholare baita ere, esaten du, neske, guain da garaie esateko, maite zaitut, edo faltan sumatzen zaitut. Nik askotan, nik beti esaten dut, etxen, e, maite zaituztet, eta e, besarkadak eman da, eta nera beti zan, kendu, kendu, kendu, kendu, ez, guain gaude bizik, gero zer, ez, Hordun, inbar da, e, adierazi eta animalekin ebaitare eta landareak eta azkenen, e, gu naturaren parte geha, e, batzuk aztena idio hori, eta pena bat da, baino gu naturaren parte geha. Naturak asko eman digu eta guk asko eman beharko genioke naturari. Aipatu dezu pare bat aldiz, eta hori ere askotan izaten dugu e, izpide, albun ilustratu ezari geha, mm -hmm. e, baina zuk zer horrek sandezu aurrentzako, eta helduentzako helduek ere barneratuta lantzea nahiko nituzken gaiak jorratzen ditut nere liburuetan eta mm -hmm. ze zen, bere bereizketa hori ez egiteaz algun ilustratuak helduontzat gaztentzat ere badirela mm -hmm. sinestea bakoitzak bere txokoan irakurtizan edo elkarrekin bai, irakurditzagun. Bai, seren aztu zaigu, bueno, neri ez. Askoi, askoi desgraziz, baino umeak izan gea. Ume bat daukagu barruan. Orduan hori atein, bada ez gezgela lotxatu behar, ez diogorri uko egin behar. E, nik adibidez umekin nagonen e, nen, ere lengusun umekin da olatzen nik ez dauzkat. E, e, ozera, ni paiazo bat bihurtzen, ni disfrutatueten det. E, beraiekin, beraie daukaten kuriositatea, e, lotxafalta, da gozada bat. Elduekin, Gustav baino <gülüyor> da pixka bat... E, Jo, kenduzazu ez dakit mozo hori edo izan zean bezala e, ez ez taude la gente azuri juzgatzen, osea, lasa, eh, nikusten de falta zaigula e, dibertsio puntu hori, lotxa gabezi hori, bai, e, askotan ez dakit, bai. Hain gutak jugu eta apaltzen ditu gure itsasontziak. <risa> bai, bai, niku de bai ez bai. Berri txarrak daukata urrian eta ez gino La baitea, <risa> ez nuen aukeratu ezun kantuan Bai, a ber e, Egon, eee bueno, Euskal musika asko entuzten dit Eta bueno, ama izan nioen lehen nengo Benito leertsundi emango ze, benito leertsundi, bueno Da oso honan, nera itai asko ustazitzaion, nera matanion ginean, lehengurtean, ez, lehengurtean, ez, lehengurtean, ba, nera itai hilberri, bere, lehenengo kontzertuan, bere, eta nere izan zan, bo aldaketa bat. Ez dakit, bere musikak, letrak inziten, boa, ola, klik bate baita ere ez da. Eta berritxarrak ba pizkoa izateko dinamikogoa zeren, nik esatende barruan <laughs> zuri ezagitz pasatzen ez nik dauskal pretxena eta tesberniak. Ordun ekitzen ditut egunak ba behar roka, roca, behartetela bai, esanne, venga berritxarrak. <laughs> Astinaldiak berditugu, <laughs> bai. lasaitzen gaituzten momentuak berditugu eta bai, eta nire neri gustatzen zaiz bere e, erabiltzen duten letra Bai, bai, bai. Ba, huise gaur goezeko hasti naldia, berri txarrakekin lemak, aingurak. Hamez gile argitaletxazari gara betzaida urtazarekin. Urta, Aipaga izan dugu gaua poesia liburua, e, argitaratu zuen bigarren puina ere bai burrun batxoria, betzaida zein izan zen, lehenengoa. Estrainekoa. <laughs> ba, malia eta espaziorako bideia. Egia da, e, bueno, nik bizkuntzetan idazten dut Euskera eta Erdera, segun eguna. <laughs> eta, hau idatzen duen e, gazteleraz, Erderaz. Eta, bueno, asinitzen pixka bat emendik. <laughs> eta esan zidatzen, uh, askotan, e? Eh? Euskera azbalen badabari biztelaz. Tagalitunitzen, bale, oso ondo, eskerrik asko. <laughs> Hori kanpoko argitaletxek. Ez, ez, ez, hemengo liburu dendek. Aha. Liburu dendek. Tagalitunitzen, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, torriko naiz, ba, zin, barde doa. <laughs> eta, bueno, e, gero, ba nukan, e, ideia euskeratzeko. Eta, egia da beste batzuetan, e, eta eskeratzen dut esan zidatela, e, uh -huh. e, ipuin gutxi daudela eta zan nun, kontxo, eta nun daude argitaletxe potente horiek, euskal erreko potente horiek, ikusteko gabezia dagoela, ez da, esan nun, babenga, hau, e, e... itzlargitan, edo mai uskuletan. Eta ala, ala tera nuen, gainaz dauka pintatzeko, e ilustrazio oso batz, eta aurreia asko asko gustat zaie, kolore potente hauengatik gatik. Eta pozpozik, <laughs> zanete, e bakoitzak ondo ezagutu behar du bere burua, eta horretarako tresnak landu du behar ditugu bakoitzak bere burua ondo ezagutu dezan, bai, gero nahi dituen e, erabakiak arditzen, ez da? Bai, azkenen e, nik ustenetin barra daukula hori, zuksan ez una e, bakoitzak gure burua ondo ezagutu, laguntza ber, e, berbalin bada laguntza eskatu, zorregati daude jende asko ez da, bakoitzak, terapeutak, psikologok eta bar, Eta bai eta barrukoa askatu. E, ze azkenean gorde, gorde, gorde, eta hori eh egiten da eh egiten da. Eta eh ezta duke uki ez lotxaik ez ez ere ez e pertsona bakoitza mundu bat gea. Denu ez pasatze deskibugar zaunak eta txarrak eta erdi purdikoak. Eta aurrera inbardeo, e, inorez da bestea baino begoa, eta beti sartu digue barrun, holako izan barra daukezu, e, zesan gozue hola juten batzea, bosta esola. <risa> eta kostatu egiten da, pasatu ditu nire gozak, e? Eh? Baina kostatu egiten da, eta or, e, daukagu buruan e, bat, ezta jo e, bat, itzegiten diguna, eta hori hori izan batzea jo isilikeon. Zabut uzan ondodo dao, babishatzeko bakontu zkotxa dator edo ezta da? o igual sext, e, sexto sentido bat edo zentsumen bat ez da, igual esate dizula ba ezikutu kable hori bazpare, ezta ba holako gauza bai baino bestela aurre egin. Ze azkenen zure bizitza zurea bakarri da. Jaio bizita hil bakarrik egiten gea. Osak eh dezu gustokona eta ezagutu, ezu ezagutzen ez pasea bestek ezingo zaituzte ezagutuz. Amalia eta espaziraiko bidea pentsatzen da lortzen duela, agian, imagina dezaket espazira bidairen bat egitea. Eh, hmm. betsai da duzu asko gustatzen zaieumei aukera ere badute orrialde oso batean e, margotzekoa, Dai. ba liburuko e, pasarte bat irudikatzen duen e, marrazki adibidez, naiari zara jasotzen. Eta nola egiten duzu jasotze hori? Hau da, irakurlek, e, zure liburuak esku artean izan da, zer duten hori nola jasotzen duzu. Ba, behira, e, askok, e, bidal izan didate mezuak, ba, bideoak edo audioak, edo horrela, eta, bueno, neretzako hori da, sari bat irabazta, baina askoz ere, obegoa. Bai, e, e, bete egiten nau gehiago. E, eta gerore baitare, e, ipuinkontaketak egiten ditut, Eta bueno, eh pasa den ikasturtean aukera izan det eta mila, mila, 1000, 1000 eskartzen eskola eta liburutegiak e, irekidi dadenak beraien ateak. Eta bueno, ikusten duzu, ba aurrak ba eh argidura horrekin gustoa daudela, nahi dutela pintatu o markotu zeren amaliaren kasuan ba beti ematen diet markotzeko horritxon bat, ezta, eh pasa arte honena. Eta asko, asko gustat eta gero galderak egiten diet bat nahi duten izan, helduak e, direnean, eta pixka bat, e, solasaldi bat ez da, zeren askotan ere egiten ditu ipoinkontaketak, eta hierrekin. Zeren nik usten ditu ba, ondo dagoela lantzea, ba, ipoin bakoitzan lantzen diren gaiak. Mm -hmm. Eta bai eta bueno, gero ere aur batzuk inditate opariak, ba marraztu zeozer edo lata, gero ere baita galdera batzuk esaten dezuela. Ai ama. <laughs> edo esan, boa, honena zehau, zehuapazean dani, jo, eskerkasko. <gülüyor> Baken zu ez daukatelo txak, izaten dute filtroi egabai gauzak, eta eskertzen da, eh, gauza batzuk ateratzeko. Oi, zu desesperazioan, <gülüyor> Maria zure lagun beltza oso arro dago, liburuana saltzeaz. Oso, oso, oso, oso arro dago, bai. <gülüyor> Maria Taunlaren mundu harrigarria liburuan. Bai, da azkeneko ilustratua horrentzako, eta da lehenengoa Euskal Herrian imprimatua dagoena. Zer lehen beste imprenta batekin egiten nuen, da guainerrenterian barelarekin oso-oso guztuan aguela. Eta bai, berak zatezten, ai, ama, Euskal Euskeraz, eta... Protagonista beltza dana, esatzen, ai, amaze, ondo! Eta esan nion, bai, bai, e, azken finean, bueno, e, berari berari mendutako ipuin polipolit bat da, emozioak lantzen dituenak koloren bitartez, eta ezberdintasunak onak direla. Eta da oso oso polita. E, auki dutenak irakurtzeko eta esan didate, bai ilustazioa dela oso potentea, eta historia dela oso oso polita. Eta ikusten dezun bezala pila bat detaile dauzka, pila bat kolore, eta bai, bai, e, azken finean saiatzen naiz e, lanak egiten goxotasunez, e, maitasunez, eta bueno ezagutzen didaten batzuk esaten didate eske. Bai, istoriotan eske zu zaude, eske zure goxotasuna, zure maitasuna dago eta bueno, ni hori saiatzen naiz transmititzen gero badzakit. E, azken finan, begi guztiak ez, ez dute berdin ikusten eta ez daukagu e, gustu berdinak eta baino, bueno, non topa ditzakegu lau liburu eder hauek? Ba, e, web gure weborrialdean hiru vwbikoitza.amesgile.com eta gero, ba, bueno, e, ia e, gipuzkoako liburutegi gehienetan, oso liburuten da gehienetan, markatu, e, baitare gazte izen dauzkate liburuten da, liburu da batzutan, bilbone baitare, altxasune baitare, bueno, poliki polikiari harina ez <laughs> Jendeak ustean du, ba, dalaidatzi eta listoz, ta. baino ez, barri dago lan asko. Eta handiaz nahi zitisten denetara, orduan poliki-poliki harina ez, ba, sauterea ematen, norregatik ate asko ari naiz jotzen ba berri lekitzen zaizkidan zeren ni daite hori zabaltzea gure lana ezta eta liburokin berdin e, adibidez joan e, urrian e, amakinjoa oporetara Madrid Madri ledo tandaluziarara tardu nahi dugu ba turismo fiskategin Zer oso konpontzen gera biok. Eta e, liburu dendetara joan, ba, ea, e, interesatzen zaien gure lanak. Zer novela bat ere badauket. Eta gero eukiko dut, guain lanean nagola, urrengo ipuin ilustratua. Azkena izango dela urte ontakoa, oso oso polita. Eta hori ere eraman, eta bono, ea... Suertea dagoen, guztatzaien, gure lanazen ikusten dut, polita izateaz gain, bereziak direla ipunak, bai tamaina eta bai barruan dagoenagatik. Eta, bueno, e, Euskal Herrikoa izan da nik usten dut aukera ba, bat ere eman hola zta <laughs> bertakoa dena. Eta, bueno, nik hori ilusio maitasun eta dena jartzen dut, nerea harin magustia jartzen dut bertan. Eta, bueno, hori nao, amak saten duen bezala, inoerri bat bezala lanean beti. Baina, bueno, oso oso gustora. Bai, osieta, gukure trasnekin hori e, hartzune mateaz e, gustora betzai da. E, lau album ilustratu bai. nobela bat aipatu duzu. Irdua bai. ezako eginela Bai, bai, bai, bai. Oraindela bi aste dola gitaratu nuen. Eta bai, da gure lehenengo nobela elduentzat. Argitaletzak berak jasotzen duen argitaltzanetan bai. eh kokatzen da liburu hau ere. Bai, bai, bai, bai, bai, beste idazle batek idatzi duena luak baino, bai, e, bueno, azkenen nire beste umea adoptibo bat. <laughs> Zeretan horreduak, eta horreduak pasatu ditut berarekin, e, zuzenketa eta barriten. Eta bai, da, bueno, e, gure lehenengo novela, gero torreko dira gehiago, eta bai, oso oso arro gaude, berataz, eta, bueno, nik usten dut, e, ari da, bera, e, e, e, zuk esan desu nahe nago, e, ahi, esango bat E, jendeara aida heltzen eta ari da oi hartzu na bai, bai, Eta bai, jendeak esaten du ba, oso irakurterrez adela, eh edo harpatu egiten duela, e, beste batzuk ba perspektiba aldatu dielala, emozioak ebaitare eta bai bai, geroitzen du Maixa. Maixa bai. Bai, eh da, bueno, Ben, Euskal Eskuderrian pasatzen da eta ehitz batzuk eta pasarte batzuk euskaraz daude. Uh -huh. Da hiru e, belaunaldiko emakumeen historia. E, eta bueno, e, pasatzen dira gauzak denei pasatu zaizkigunak edo izan seikenak, ezta. Eta bueno, pizko bat ere alzeimerra lantzen du, ba gaur egun desgrazi ez pilpilian dagoen gaixotasun bat da. Eta bueno, bi, e, protagonista dira bilo bat amona Eta Bilobak ba nola aurre egiten duen e, egoera berri eta latz horri ez da. Eta bueno, e, kutsu pozitioa dauka bukaeran, eta ematen, juten da ematen ba, ikasi dituen gauza, edo beste perspektiba bat ez da, ba, azkenen hortatik e, pasatzen nari diren pertsonei ba, esperantza puntu bat ere emateko. Mm -hmm. Zer azkenen ikusten dut, e, momentu hor baten zaudenen, eta ikusten badezu ba, honek lortu du. Ba, Esatea esa aukuzte zure buru, zer nik ez. Ezta da? E, zeo soldatza da, altzein merra ere, familian daukat, eta uf, bai. Baina, bueno. Eta da oso polita, e, ilustratzaia da hurretxikoa, maitar boniez. Kiston lan ona indu, barruan ere ilustrazio batzuk daude, poesia ere baita badago, eilustraziokin lan landuta eta gero dauka prologoa, e, maitean erroma zabalena, koutxa dela, uh -huh. e, nire oso laguna, eta, bueno, ere baita ere, ba, oso ondo, bai, bai. Oso, nehetzako da, libro joia, eta denok, denok, eh, bai gizon, bai emakume, ben irakurri barko genukeen liburu bat da, zeren, iten dizu pixka bat ausnarketa, Iñarazi eta gauza batzu pasatzen dira ba eta pizkatere ikusteko umei nola hitzegin, umei nola tratatu eta bar, eta bar, Bai. <gülüyor> Bueno, kontu haguen guztien berri, webikoitza, webikoitza, webikoitza.amestgile.com web horrian. Liburu batek hartzeko esan izun, boste karri dituzu. E, liburu bateko pasartea irakurtzeko ez tagit, ogitakoren bate aukeratuko izune, beste bat hartzeko izune, aparte? Bidea, nik egie esango dut, vale? <laughs> ze e, trapuzarrak ez egie. Bueno, e, etxeari, inbardeu etxea e, berritu. Orduan, liburu guzti dauzkete, empaketatuta. Eta sanun, aia ma, ah, zingotet, ba, sanun, venga, novela. Berria da, de paso jendeak ere pixka bat ikusteko, ba, publiztatea din bagdazta. Bai, Venga, oixe! <risa> Ira gozu, pasartea, bai. ba, ai, irakuriko eguzu pasarte bat, ba, e? Ba, irakuriko dut poesia bat, bale? Euskeraz dago gainaz, eta nola, oi, ba, oixe. <risa> bueno, e, izena du bizitzaren bidea, bale? Vale. <coughs> nola aldatu den bizitza jaio nintzenetik or orainera nio. Hain nire mama maitea, nolakoa zinen eta nolakoa bihurtu zaren. Argi bero eta bizi bat izatetik, gau ilun eta arrotz batean bihurtu zara. Pertsona sarmargin eta gertukoa izatetik, enditate bitxi eta zakar batean bihurtu zara. Zenbat gora bera bizi zanditugun, zenbatune gazigozo biak batera. Irribar eta xaminugari eguzki eta trumoiez beteak. Naturas beteriko momentu plazertsuak, denak lanetz eta biziz beteak. Berri zartzarogo ibel, nahaz eta galduan zaude, eta denok tristuraz, ezintasunez eta minez beteak gaude. Lehen zuk niri erakusten gauzak eta nik ikasteko irrikitan. Orain, nik zuri zaindu behar aldudan moduan eta zuk ezertarako nahirik ez. Bizitza eta heriotzaren tirabiran nahi eta ezinaren jokoan. Ni jakin gabe nola jokatu eta zer gehiago egin, zuk gaixoa, burua ondo ez eta nahiko lanarekin. Horrelakoa bai da bizitza, un egoxo eta zakarrez betea. Esateago den denaren, dena bai da bat eta gauzak zer gaiti gertatzen dira. Idazlea lua, idalga onzu liburua maixa eta argitaletxea, amez Argazki bat eskatun iztun, esan diazu bidaleko izut, eta esan izut. Ez, ze, entzulek ezinbaldun bat dute ikusi, bani kereztetik usi nahi. Nahi detzuk kontatzea argazki horretan zer, oh, ikusten den edo ze adirazten duen argazki horrek. Bueno, hau ere lohtzeko tela, eh? <laughs> Zenio oso argazki izalean nahiz, eta bueno, argazkilaritzare ikasi nuen. Eta esaten duen, ba, ba, bat, gogok neuken, baina esan dut ez, venga, paisaje batz, paisaiak asko ustatzezkit. Dun, bueno, saiatukun naiz. E, bueno, bertan azaltzen da e, erreitxo bat, bale, goiti begiratuta, e, mendi inguratuta, eta goran, e, iuna bar poli, poli, polit, potentu itako bat, e, lainoak daude urdinak, moratuak, horiak, laranjak eta ematen du basua, bizitza, e, potentzia, maitasuna eta bueno, horixe. Sukateratako argazkia. Bai, noiz bai. ateratakoa? Ba, nikuzten dut urtehasieran edola bai. Eta kokalekuaren berri materik bai edo? Bai, nire herria alegurreta. Ba, orain esango izut, bai, ez bidaltzeko argazkia inbitan, giltunez ikusteko inbitan, eta <risa> nik privilegio hori izango dut. <risa> bai, oixe, bai, ez, bai, ez, zeren nere ustez e, egun sentiak eta iluna e, barra, dira, potentzia batekoak eta esaten dizue, bai, gauza asko eza. Eta nere ipia, bia, eskenatura da, inpolita, inaberatxa. Bai, bai, bai, bialiko izute. <risa> Izan nere, ez dakita egun betzai da urtaza, legorretakoa da. bai. Zamez gile argitaletxearen sortzaia eta gultzatzaia. Amali eta espaziorako bidaia, burrumba, txoria, gaua eta maria eta mundu harrigarria liburuen sortzaia eta egilea. Bere ametsak eta beste gauzatzen ari den sortzaile handi bat. Betzai da urtaza plazer bat izan da mila, mila esker. Zuei, zuei, beti ni berriro boltatzeko gogoekin, zeren gauza oso so polit, berezi eta bai etorriko dia, osea que bueno, ni ah, super gusto. Arrema nagina degu, arrema lotu degu, beraz sortuala, eh jakinara zeta hemena izaitugu. Eskerrik asko. O Segi sortzen eta eskerrik asko zuri. Vale. <risa> bai. ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza.hamezgile.com ikusten duzuena gustatuko zaizu da, rapatuko zaizu da ikusten duzuenak. Betzai da urtaza gaurritakan hemen txegurekin. Gaulko izan hori urrengoan gehiago bitartean. Beste zerbait? Eta izan zorion txegungu zuena? Eio, abor.